Eparhia de Cluj-Gherla în perioada de persecuție, anii 1948-1989 Perioada de remarcabilă evoluție a Bisericii Române Unite cu Roma greco-catolică a fost brutal întreruptă în 1948 prin suprimarea tuturor structurilor culturale și social-caritabile de către reprezentanții regimului comunist. Se încheie astfel o puternică tradiție de formare spirituală, culturală și social-politică de înaltă calitate, ce și-a validat prin istoria Portul Pozitiv. După pseudosinodul necanonic de la 1 octombrie 1948 din Cluj, organizat sub presiunea regimului comunist prin Decretul 358 de la 1 decembrie 1948, întreaga biserică română unită cu Roma greco-catolică era scoasă în afara legii. Până la 29 octombrie 1948, întregul episcopat a fost arestat și au început măsurile represive asupra preoților, persoanelor consacrate și credincioșilor greco Catolici. Bunurile patrimoniale ale Bisericii Române Unite cu Roma greco-catolică au fost confiscate de statul român și, în parte, date în uzul bisericii ortodoxe române din zonele corespunzătoare, Episcopii greco-catolici au trăit conștient valența sfințitoare a persecuției pentru credință, așa cum frumos predica Seraficul Episcop Ioan Suciu. Bisericii greco-catolice îi lipsesc încă frumusețea martiriului și a prigoanei, îi lipsesc încă rănile mântuitorului. Fără de ele, lumina bisericii noastre rămâne ascunsă sub obroc. Numai prigoana ne va putea da sfinți și va putea arăta lumii ceea ce suntem, fii și apostoli ai bisericii adevărate. Pentru mărturia de credință, oferită prin viața trăită cu creștinească demnitate în vremurile grele, fie în arest preventiv, fie în celule de închisoare, în Sighet 1950-1955, sau în alte locuri de detenție, 16 ani de domiciliu obligatoriu, episcopul Iuliu Hosu a fost ridicat la demnitatea de prinț al bisericii de către pontiful roman, papa Paul al vi devenind astfel cel din tâi cardinal al neamului românesc în Martie 1969. Eminența sa, Iuliu Cardinal Hosu, nu a ajuns să primească din mâna urmașului Sfântului Petru semnele și tronul rezervat demnității sale, deoarece a vrut să rămână în țară alături de Credincio și să persecutați. Astfel, desăvârșind jertfa de bună mireasmă spirituală adusă Domnului ca sămânță la temelia Bisericii Române unită cu Roma greco-catolice, scria în memoriile sale, primește, Doamne, jertfa ce ți s-a adus, ale tale dintr-o ale tale, de către robii tăi, întăriți și luminați de tine și așează la temelia Bisericii noastre, renăscute în durerile marei încercări.” Două generații de episcopi greco-catolici au fost purtați pe drumul exterminării, în total 12, ca și colegiul apostolilor lui Isus. Despre aceștia spunea cu venerație pontiful Pius al 12 lea Isus a avut 12 apostoli, dintre care unul a trădat. Biserica greco-catolică a avut 12 episcopi, dintre care nici unul nu a trădat. Pentru șapte dintre acești apostoli ai Bisericii Române Unită cu Roma, greco-catolică, s-a deschis cauza de beatificare la Congregația pentru cauzele Sfinților din Vatican. Servii lui Dumnezeu, Valeriu Traian Frențiu, episcop de Oradea Mare, Iuliu Hosu, episcop de Cluj-Gherla, Alexandru Rusu, episcop de Maramureș, Ioan Bălan, episcop de Lugoș, Ioan Suciu, administrator apostolic al Arhieparhiei de Făgăraș și Alba Iulia, Vasile Aftenie, episcop vicar la București și Tit Liviu Chinezu, episcop auxiliar de Făgăraș și Alba Iulia, consacrat în secret la Căldărușani. Vremurile de crâncenă prigoană au constituit pentru reprezentanții Bisericii Române Unită cu Roma Greco-Catolică proba de foc a formării spiritual-umane, care a dobândit acestei biserici un nou apelativ, pe care, cu admirație, fericitul Ioan Paul II-lea îl scria în scrisoarea apostolică la tricentenarul Unirii din anul jubiliar 2000, Biserică a martirilor și mărturisitorilor. Lista arhiereilor eparhiei nu ar fi completă dacă nu am amintit și de eruditul teolog Ioan Chertes, suflet ales, om de mare profunzime spirituală, pilduitor maestru prin exemplul vieții sale. A fost consacrat episcop în clandestinitate, în domiciliu forțat la Mănăstirea Căldărușani. A trecut prin proba de foc a închisorii comuniste ca mărturisitor al credinței și păstor al bisericii în catacombe. Deopotrivă, avem datoria să-i pomenim și pe toți acei înțelepți păstori rânduiți de episcopi, care, fără a primi toiac și tron arhieresc, au cărmuit cu înțelepciune și prudență turma cuvântătoare a eparhiei de Cluj-Gherla în timpul detenției arhiereilor. În fața prigoanei comuniste iminente ce amenința biserica, episcopul Iuliu Hosul a numit pe părintele Nicolae Pura în septembrie 1948 provicar general secund, iar la cererea anunțiaturii apostolice din București a constituit un ternar de conducere a eparhiei, din care au făcut parte părintele George Vidican, prepozit capitular, prelat papal, vicar general episcopal, părintele Ioan Chertes, canonic și profesor de teologie, Provicar general episcopal 1 și părintele Nicolae Pura, canonic, profesor, rector și spiritual provicar general episcopal 2. La 28 octombrie 1948, după primele arestări, nunțiatura apostolică a aprobat un nou ternar de conducere a eparhiei, compus din părintele Nicolae Pura, vicar general episcopal și ordinarius sau deținător al puterii de jurisdicție, ieromonahul Silvestru Augustin Prunduș, din ordinul Sfântului Vasile cel Mare, profesor de teologie provicar general 1, și părintele Vasile Ilia, călugăr carmelitan, provicar general 2. Ternarul de conducere a fost completat succesiv de mai multe ori, cu preoții Vasile Aștilianu, Avram Cosma, Eugen Popa și tertulian Langa, dar părintele Nicolae Pura a rămas vicarul general și ordinarius până la 6 octombrie 1980 iar Silvestru Augustin Prunduș a fost ordinariu substitut în perioada 1981-1987, iar din 1987 această funcție a fost preluată de către mitropolitul Alexandru Todea, ales în 1986. Prin grija lor pastorală, viața eparhiei a continuat și în catacombe, casele devenind adeseori catedrale, aule de studiu și de cateheză sau locuri pentru consiliere spirituală, preoții și credincioșii asumându-și riscul privării de libertate sau al arestării. Adeseori, ceremoniile funebre sau ieșirile natură constituiau ocazii de întâlnire cu tinerii sau reuniuni consultative între și păstori. Astfel s-au organizat adevărate școli teologice de studii clandestine, cu tineri care au studiat și au fost examinați în particular și după ce au făcut periodic zile de reculegere, au fost ridicați la treapta slujirii preoțești au fost curajoși și vrednici păstori, care, având profesiunea și familia lor adeseori în secret, în case particulare, în locuri improvizate, continuau misiunea pastorală în rândul credincioșilor, ce aveau tăria să-și asume riscul arestării pentru credință. Susținuți în eforturile lor de către familii credincioase, acești adevărați apostoli misionari adeseori trebuiau să se ascundă sau să se refugieze la frații lor moldoveni de dincolo de munți, care îi primeau cu bucurie. În pofida tuturor interdicțiilor, urmăririlor și arestărilor din partea celor fără de Dumnezeu, putem afirma că viața Bisericii Române, unită cu Roma greco-catolică și a eparhiei de Cluj-Gherla, a continuat prin apostolatul misionar, înascuns și necunoscut lumii, pregătind momentul ieșirii Bisericii la lumină. Biserica Română unită cu Roma greco-catolică a fost trecută în legalitate și repusă formal și teoretic în drepturi prin Decretul Lege numărul 9 din 31 decembrie 1989 și apoi prin Decretul Lege 126 din 24 aprilie 1990, fiind abrogat Decretul 358 din 1948, dar nu și efectele lui. Cel din arhiereu de după 1990, încununat și el cu coroana de spini a mărturisitorilor pentru credință, căruia i-a revenit dificila sarcină de refacere și reorganizare a structurilor eparhiei noastre, a fost episcopul George Guciu, hirotonit la 17 iunie 1990 pe stadionul municipal din Cluj-Napoca, deoarece nu exista niciun locaj de cult greco-catolic restituit. Astfel începe o perioadă dificilă de refacere și reorganizare a structurilor bisericești, precum și de recuperare a patrimoniului. Prima biserică restituită în 1995 a fost biserica cu hramul Învierea Domnului, construită de episcopul Ioan Bob între anii 1801-1803. Prima biserică românească intramuros din Cluj. La 13 martie 1998, pe cale juridică a fost recuperată catedrala episcopală din Cluj cu hramul Schimbarea la față. Prin dialog local cu biserica ortodoxă au fost restituite un număr de Biserici. Au rămas însă nerestituite multe biserici și bunuri, între care co-catedrala din Gherla și mănăstirea Nicula. În anul 2001, Eparhia de Gherla avea 158 de parohii, 150 de preoți, 46 de biserici și capele, 10 case parohiale cu aproximativ 60.000 de credincioși. La 18 iulie 2002, Papa Ioan Paul al II-lea a acceptat cererea de retragere a arhiereului George Guțiu, arhiepiscop ad personam din 1994 și a numit ca eparh pe Florentin Crihălmeanu, episcop auxiliar din 1997, prin bula pontificală *Pascendi Dominici Gregis. La 14 decembrie 2005, Papa Benedict al XVI-lea a ridicat Biserica Română Unită cu Roma Greco-Catolică la rangul de Arhiepiscopie Majoră. Prin documentul Ad Totius dominici Gregis și întâi stătătorul ei a primit titlul de Arhiepiscop Major. Data de 18 februarie 2012 va rămâne înscrisă cu litere de aur în istoria Bisericii Române unită cu Roma, ca fiind momentul în care prefericirea sa, Lucian Mureșan, a fost ridicat la demnitatea de cardinal, preot al Bisericii Catolice, devenind astfel al treilea purpurat al Bisericii Române unită cu Roma greco-catolică. Eminența sa a primit totodată titlul Sfântul Atanasie, ca biserică titulară din Roma, iar ceremonia Lumia de intronizare a avut loc la 8 octombrie 2012.